بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Aishharu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashharu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Wasallama tasliman mazidah amma ba'd. Ayuhal ikhwati billah. عزني الله واياكم Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa kembali berkumpul untuk mempelajari dan mengkaji kandungan-kandungan dan tafsir dari ayat Ayat Al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan pertemuan kita Di malam hari ini Termasuk dalam bagian Amal soleh yang kita kerjakan Yang mendapatkan pahala yang Luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Khanibudina azani allahu wa iyakum Pada pertemuan yang terakhir Alhamdulillah telah kita baca Tuntas Tafsir dari Al-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As'ali Rahimahullah taala terkait dengan suratul Fatihah. Maka seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan, metode kita dalam kajian tafsir kali ini dibuka dengan tafsir surat Al-Fatihah, kemudian kita masuk pada tafsir juz amma. Nah, maka Insyaallah, utara di malam hari ini kita masuk pada tafsir juz amma, dimulai dari surat An-Nabah, surat amma yata'alaun. Kalau di kitab Antum, halaman 906. Di hitamannya Pakmu, sama dengan kitab Antum. 906 di kitabnya Pakmu. Ya. Tafsir surat Amma. Juz Amma. ya, Dimulai dari surat Amma. Atau disebut dengan surat An-Nabak. Surat ini ikan ibdin azani Allah wa ayyakum disebut dengan nama Surah atau Surat An Nabah yang artinya berita dinamakan dengan Surat An Nabah dikarenakan isi dari surat ini menceritakan tentang berita adanya kebangkitan nanti di yaumul kiamah yang diragukan oleh orang-orang musyrik. Ya, jadi kaum musyrikin mereka meragukan adanya hari kebangkitan. Kaum musyrikin meragukan bahwasanya kelak di yaumul kiamah Allah akan membangkitkan <coughs> umat manusia, bangsa jin, bahkan makhluk-makhluk yang lain juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk dihafaz dan diberikan pahala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ketika mereka ragu akan kebenaran berita ini, Khairi bin Azaniy Allahu Wa A'yu Akum, Allah Subhanahuwataala menurunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surat An-Naba yang fungsinya menjelaskan kepada mereka dan berusaha meyakinkan kepada mereka bahwasannya hari kebangkitan itu ada. Bukan cerita atau dongeng-dongeng fiktif. Namun itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu SWT dan pasti akan terjadi. Ini nama surat An-Naba. Surat ini juga disebut oleh para ulama dengan surat Amma dipanggil dengan nama surat Amma. karena memang awal ayatnya diawali dengan kalimat Amma yata salun sa ammah itu artinya tentang apa nah ya sama kayak seperti surat yang lain kita sebut dengan surat kulhu ya apa surat kulhu alikhlas kulhu allahu ahad kenapa dipanggil dengan surat kulhu karena Permulaan suratnya Kalimatnya adalah Qul huwallahu ahad Begitipulah surat ini Juga disebut oleh para ulama dengan Surat amma ya, Surat amma Yang juznya juz yang ke-30 Disebut dengan juz Amma nah, Jadi kalau untuk menghafal jus 30 Masya Allah, Alhamdulillah Hafal juz ke-30 Setidaknya itu langkah awal untuk menghafalkan 30 juz. Nah, hakekatnya kita tidak menghargainya Allahu wa a'lam. Surat ini disebutkan apa namanya beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan, keutamaan yang terkandung atau keutamaan yang dimiliki oleh surat An-Naba. Hanya saja semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat An-Naba atau surat Amma tidak ada yang sahih. Ya, jadi kalau antum dengar ada apa namanya hadis tentang keutamaan membaca surat Amma, mendapatkan demikian demikian demikian, ya, fadhilah membaca surat Amma dapat demikian demikian demikian. Memang ada hadis hadis tersebut, namun hadisnya tidak ada yang sahih. Sudah dipahami? Naam. Hajari yaghni bidina ajani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita baca. <tuh> <tuh> Tafsir dari surat Amma. Kata Asyadi Rahimahullah Ta'ala. Tafsir surat Amma. Tafsir surat Amma. Wahia makkiyah Surat Amma atau surat An-Naba. Termasuk kategori surat makkiyah. Apa surat makkiyah? Sudah. Kita jelaskan di penjelasan Tafsir surat Al-Fatihah Andi Apa yang dimaksud dengan surat Mekkiah? Surat yang diturunkan Sebelum hijrah Bukan surat yang diturunkan di Mekah Hah? Termasuk juga? Nah, terus yang benar yang mana? Diturunkan sebelum hijrah atau diturunkan di kota Mekah? Sebelum hijrah? Tempatnya harus di Mekah? Tidak mesti? Yakin? Yakin apa tidak? Yakin? Loh, yakin apa tidak? Ya benar. Salah berdiri loh. Nah, harus yakin. Ya. Yeah. Karena ilmu itu dibangun di atas keyakinan. Ya, ilmu itu dibangun di atas keyakinan. Jangan ragu. Kalau benar, katakan benar dengan penuh keyakinan. Walaupun dikertak, jangan takut dengan dikertakan. Ya, andia. Saya enggak gigit insyaallah. Ya. Na'am. Makiyah, surat Makiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi tidak melihat Tempat diturunkannya surat tadi. Tapi dilihat waktu diturunkan surat tersebut. Kalau diturunkan sebelum hijrah, maka disebut dengan makkiyah. Yang turun sesudah hijrah disebut dengan madaniyah. Nah, Termasuk surat amma atau surat an-nabak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun kata Allah Subhanahu wa taala amma yatasaalun tentang apa mereka kaum musyrikin saling bertanya-tanya anin naba'il 'adzim yaitu tentang berita yang besar Allah dihunfihi muhdalihun berita besar yang mereka persilisihkan kebenarannya. Ya. Kalla saya ilmuun kata Allah Subhanahuwataala sekali-kali tidak kalimat kalla yang ada di dalam Al Quran itu disebutkan nisanifidina azani Allahu wa iyyakum untuk menyanggah. Ya Untuk mengoreksi pernyataan sebelum lafad kala. Seperti dalam ayat ini atau surat ini. Allah menyebutkan. Tentang apa mereka kaum musyrikin saling bertanya-tanya. Tentang berita yang besar yang mereka persilisihkan kebenarannya. Semua pendapat yang ada di kalangan kaum musyrikin. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, yang nanti akan kita sampaikan. Ada yang berpendapat C. Semua dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak sekali kali tidak, tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang mereka sangka. Semuanya salah. Kelak saya alamun sekali kali tidak. Kelak di hari kiamat pasti mereka akan mengetahui kebenarannya. Sumbakallah saya alamun. Kemudian, Allah mengulangi lagi, sekali-kali tidak, tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka duga. Kelak di hari kiamat, mereka sendiri yang akan mengetahui kebenaran adanya hari kebangkitan. Nah, ini ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca terlebih dahulu keterangan dari asy sadi Rahimahullah Ta'ala tentang lima ayat ini. Yang insyaAllah ta'ala akan kita berikan kesimpulan. Sesudah membaca keterangan as sadi rahimahullah. Beliau mengatakan. Ay. An ay syai'in yatasa'alul mukadzibuna bi ayatillah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yatasa'alun. Maknanya adalah tentang apa. Para pendusta yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya-tanya di antara mereka. Tsumma bayyana ma yatasaaluna Kemudian Allah menerangkan apa yang mereka perbincangkan di kalangan para pendusta. Faqala Allah berfirman, anin naba'il 'adzim alladzihum fihi mukhtalifun. Yaitu tentang berita yang besar berita tentang kebangkitan alladzihum fihi mukhtalifun yang mereka berselisih paham berbeda pendapat ya dalam menyikapi berita yang disampaikan oleh nabi alaihi salatu wassalam ma'ruf khanif din hazani allah wa iyakum alaihi salatu ketika pertama kali berdakwah secara terang-terangan Beliau mengundang semua Quraisy dengan Bani-bani yang tergabung dalam suku Quraisy, khani fidina ajani wa iyakum. Disatukan, diundang. Dan tentunya orang-orang Quraisy mendapatkan undangan dari Nabi alaihi mereka datang dengan suka hati. Karena yang mengundang adalah al-Amin, orang yang terpercaya di kalangan mereka. Nabi alaihi naik di atas bukit Sufa dan memberitakan kepada mereka Ikhani Fidina Azani Allahu Wa Aku M Yaqurais, Wahai suku Qurais. Kalau seandainya saya beritakan kepada kalian, bahwasanya di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang dan menyergap kalian. Apakah kalian percaya dengan beritaku? Mereka menjawab, Bala. Ya, kami percaya. Wa antal amin. Jelas kami percaya engkau adalah al-Amin. Orang yang terpercaya. Yang jujur di kalangan kami kata mereka. Maka Nabi alaihi salatu mengatakan, angkidu anfusakum minan nar. Maka selamatkan diri-diri kalian dari azab neraka dipanggil satu persatu. satu ihani Allahu wa iyyakum ya bani hasyim anqidhū anfusakum minan nar wa bani hasyim selamatkan diri-diri kalian dari api neraka ya bani mutthalif anqidhū anfusakum minan nar Selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Satu persatu dari kabilah Quraisy dipanggil oleh Nabi alaihi wasallam diingatkan bahwasanya nanti di yaumul kiamah ada neraka, ada kebangkitan yang siap menyiksa mereka kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah kalian akan selamat. Dari adab nerangka. Mendengar hal yang demikian di sanibidinazani Allahu wa a'ku mereka menganggap ah tak mungkin. Ya, jadi ya soal saling bertanya-tanya diantara mereka di sanibidinazani Allahu wa a'ku. Wah, kamu yakin tak kalau apa yang disampaikan ini benar? Padahal mukod di awal apa. sudah diminta oleh Nabi yang allahissallam. Kalau saya beritakan di balik bukit ini ada pasukan musuh yang hendak menyerang kalian, percaya atau tidak? Mereka mengatakan percaya. Giliran disampaikan al-hak ikan ibdin azan wa iya kum ragu Mereka bertanya tanya, ngomong ke teman sebelahnya, ngomong yang sebelah kiri. Sampai akhirnya Abu Lahab ketika melihat kekacauan yang demikian, berdiri dan mengatakan kepada keponakannya, suhkan taban lagayah Muhammad alihada jamadana. Celaka angkau ayah Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami pada waktu ini? Ya. Didustakan oleh Abu Lahab sampai mendoakan kejelekan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taban lakay ya Muhammad Alihada hadza jama'tana. Langsung turun ikhanibidinal jani Allahu wa iyakum khusus untuk Abu Lahab dan istrinya surat Tabat. Diambil kalimat tabbat tiada abilah habi karena mengambil atau balasan dari doanya Abu Lahab kepada Nabi saw. Dijawab doanya oleh Allah subhanahuwataala dengan diturunkan surat tabbat tiada abilah habi Padahal Abu Lahab masih hidup langsung. Stempel dari Allah subhanahuwataala. Abu Lahab min ahlin nar. Tak bakal mendapatkan hidayah ihni bidina Allahu wa iyyaku itu sikapnya kaum musyrikin ketika mendengarkan berita dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya kelak di yaumul qiyamah ada yang namanya hari kebangkitan ada hisab ada neraka ada surga dan jalan mendapatkannya adalah masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadah mereka bertanya-tanya bimbang, bimbang ragu Ya, ah, kayaknya tidak mungkin. Ah, masa benar, gimana penabatmu? Kayaknya tidak mungkin. Kalau hemat saya, feeling saya tidak mungkin. Kalau sudah mati, ya selesai. Beres, tuntas. Tidak ada lagi perhitungan sesudah mati. Nah. Kata Sa'adir Rahimahullah Ta'ala Ayy, Anil khabaril adim, Tentang berita besar. Alladzi to'ala fihi niza'uhum. Wanta syarafihi khilafuhum ala wajh at takdzib wal istib'ad Di mana mereka kaum musyrikin ini apa namanya saling mendebat saling berselisih yang ujung-ujungnya mendustakan berita tadi ya kaget kemudian saling bertanya di antara mereka kesimpulannya semua pendapat tadi dengan perbedaan pendapat di kalangan kaum musyrikin kembali kepada satu makna yaitu mendustakan hari kebangkitan. Wahai Nabi Allahilahyakbalusyekh walayadulhuhrayibu. Padahal berita yang disampaikan oleh Nabi yang allahissallam berita adanya hari kiamat, berita adanya hari kebangkitan, berita adanya hisap. Adalah berita yang tidak diragukan kebenarannya sedikitpun. Ya. Berita yang tidak diragukan kebenarannya sedikitpun. Betul-betul berita yang merupakan al-haq kebenaran wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya hari kebangkitan itu ada. Ya. Akan disebutkan dalam ayat ini. Atau dalam surat ini. Khamifidina azaniyallahu wa'iyyaku. Walakinnal mukazibuna bilikai rabbihim la yu'minun. Akan tetapi. Para pendusta. Yang mendustakan berjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengimani atau mempercayai berita tadi. Walau jahadhum kullu ayatin. Berapapun banyak ayat yang datang kepada mereka. Keras kepala isani bidinazani Allah wa iyakum, enggak mau membenarkan, tidak mau mengimani, tidak mau menerima khabar dari Nabi alaihi justru mendustakan padahal disampaikan kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya yang tidak terbantahkan. Tetap saja mereka keras kepala Ya, engkau mau menerima ikan azani Allahu wa iyaqum, hatta yarawul adab al alim. Mereka baru percaya kalau langsung melihat dengan kepala mereka, dengan mata kepala mereka azab yang pedih. Jadi mereka engkau percaya kalau engkau tidak dilihat. Ya, mereka engkau percaya ikan azani Allahu wa iyaqum hanya sekedar berita. Sekali pun Nabi ﷺ yang menyampaikan wahyu dari Allah subhanahuwataala dalam keadaan mereka sebelumnya mengakui dan sepakat akan kejujuran ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dustakan. Ini mental-mentalnya orang-orang kafir ini kanibidina zani Allah wa iakum ragu dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala ragu dengan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ragu dengan kebenaran ayat-ayat Al Quran ini kanibidina zani Allah wa iakum maunya bukti langsung di depan mata mereka Gitu ya katanya ada surga mana surganya saya ingin lihat kalau nggak kelihatan tak mau beriman. Ya. Mana katanya ada hari kebangkitan, adanya hari akhir, adanya hisab, adanya jazaa balasan dari amal perbuatan hamba yang dapat yang melakukan amal kebaikan dibalas dengan kebaikan, yang melakukan amal kejelekan dibalas dengan kejelekan. Mana buktinya? Coba diperlihatkan, saya pengin lihat. Katanya ada alam barzakh, ada azab kubur. Ada nikmat kubur. ada fitnah kubur, saya ndak percaya itu. Kenapa enggak kelihatan? Ya, kalau Anda ndak percaya, silakan buktikan dengan mati dulu. Kalau Anda masih hidup ya enggak kelihatan dan itu ujiannya. Kalau semuanya nyata di depan mata Inna fid-dini hazanillahu wa iyyakum, yang enggak ada hikmah diturunkannya syariat sebagai ujian untuk manusia, semuanya beriman, semuanya mukmin, semuanya masuk Surga Wong kelihatan langsung. sebenarnya surganya, engkau ada yang lihat surga dan neraka kemudian ah, engkau nak di surga, kedinginan, enak yang hangat-hangat sauna -hangat, di neraka, tidak ada ikan di wa aiku. Ya, hikmahnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khabar yang sahih melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlihat oleh kasat mata kita sebagai ujian mau beriman ataukah? tidak. Allah menyebutkan berbagai macam akhbar ghaibiyah tentang perkara-perkara gaib. Shallin bidinazani Allahu wa iyakum, adanya syaitan iblis yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki umur yang panjang. Ya. Umurnya itu sudah ribuan tahun. Shallin bidinazani Allahu wa iyakum, hidup sebelum diciptakannya Adam alaihi salam sampai detik ini masih melek. Segeru waras, ya. dan tidak henti-hentinya menyesatkan bani Adam dari jalan yang lurus di sana. Inna Lillahi Wabillahi Akum punya bala tentara, yang mereka bisa melihat kita, sementara kita enggak bisa melihat mereka. Inna Huwa Ya Rokum Huwa Wakabiluhumin Hayatu Lathirounahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian umat manusia dalam keadaan kalian tidak bisa melihat mereka dalam wujud asli kalau ada penampakan-penampakan ifanibidina -penampakan, azani Allahu wa iyakum itu wujud palsu ya bukan wujud aslinya jin karena kita tidak bisa melihat wujud asli mereka ifanibidina azani Allahu wa iyakum nasnya jelas tegas kan itu ya ada saja di antara kaum mumin yang Muslim sebenarnya, Ikhwanul Bid'ahazani Allahu Wa A'iyakum, meragukan. Kemudian mengatakan, ah, tidak, setan itu tidak ada. Ya, itu hanya penggambaran tentang ajakan, dorongan kepada kejelekan. Wujudnya tidak ada itu. Tidak mungkin. Siapa yang bisa bertahan hidup sampai ribuan tahun lamanya? Kalaupun ada, itu gak bisa ngapa ngapain Duduk manis saja di rumah. Jangankan duduk manis, duduk pun gak bisa. Ngeletak. Tuh bisa. Iya tuh, lihat tuh. Fulan, alan, yang usianya lebih dari 100 tahun. 114, 113. Reot. Suruh main bola gak bisa. Ya, Pakai akalnya. ya Ini adalah zaniyallahu. Wahai akum, yang kayak gini saja ditolak, apalagi yang lebih besar. Insan ibadah nizani Allah wahai akum. Nanti umat manusia ketika meninggal dunia, ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ya lebih-lebih ditentang oleh mereka. Ah, enggak masuk akal, enggak mungkin. Ya, saya enggak yakin adanya berita seperti itu. Kenapa saya taruh rekaman di kuburan pemakaman ayah saya? Seminggu kemudian saya datang, saya gali ulang. Tetap aja itu dua kali satu ukurannya, enggak berubah, enggak menyempit lantaran dihimpit dikarenakan apa namanya termasuk orang-orang yang banyak dosanya atau semakin luas sejauh mata memandang. Lah kalau sejauh mata memandang lah tabrakan satu sama lain antara kuburan-kuburan yang ada. Ya, yang anda lihat itu dunia. Sementara yang sudah mati sudah tidak lagi di alam dunia. Mereka berpindah ke alam. Barzakh wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'adun kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di balik mereka ada alam barzakh. Sesudah alam dunia ada alam barzakh. Tempat menanti sampai datangnya hari kebangkitan. Sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kalau anda belum percaya juga dengan khabar ini, mati dulu. Ya, kalau nggak percaya silahkan mati. Nah, di situ saya yakin 100% Anda akan melihat kebenaran firman Allah Subhanahuwataala. Kalau saya yakin 100%. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Ada yang mau buktikan? Andi, siap? Nah, nah ini mental mentalnya siapa? Orang-orang kafir. Kenapa mereka meragukan? Pertanyatannya di antara mereka, "Ikani bidina zanillahu Ah, yakin enggak kalau ada hari kebangkitan? Ah, kayaknya enggak mungkin. Sampai akhirnya dari apa namanya saling bertanya di antara mereka menghasilkan satu kesimpulan didustakan. Kenapa? Mereka baru mau beriman kalau bisa dilihat langsung dengan kedua mata mereka. Itu orang kafir. Iya. Kalau di zaman dahulu, Insanul Wida'ahillahul Wa'iyakum, sebelum umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka minta azab, menantang untuk didatangkan azab, didatangkan langsung, kontan, tunai di dunia, Insanul Wida'ahillahul Wa'iyakum, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus ujian bagi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan azab. ketika mereka di dunia. Ya. Walaupun mereka menonton Mana katanya kalau orang kafir disiksa Mana katanya orang kafir itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan datangkan azab kepada kami sekarang juga Tak tunggu, tidak usah lama KVL Ya tidak ya, terwujud Kalau sekarang Allahu wa Coba kalau zaman dahulu, langsung Bisa Wami? Langsung Seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi Gak boleh cari ikan pada hari Sabtu dilanggar. Apa yang terjadi? Dirubah wujudnya ikan ibdinazani allahu wa i'akum menjadi kera dan babi. Langsung tunai. Itu sebelum umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan oleh asy-Syafi'i rahimahullah taala. Keadaan kaum musyrikin yang semacam itu ikan ibdinazani allahu wa i'akum itu sebagai peringatan. Kepada kita seorang muslim Jangan sampai mengikuti langkah Mereka Mereka melakukan demikian Karena mereka non muslim Mereka kafir, musyrik Tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengucapkan dua kalimat Syahadat Jangan sampai ada di kalangan kaum muslimin Yang mengucapkan dua kalimat Syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah salat lima waktu di masjid, puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, menunaikan zakat mal dan zakat fitrahnya, bahkan haji berkali-kali kanibidina Allahu wa iyakum, kemudian pola pikirnya sama seperti orang-orang kafir, tidak mau beriman kalau tidak terlihat langsung dengan kedua matanya. Ya lebih mengedepankan logikanya, lebih mengedepankan akalnya daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ketika ini wa iyyaku. Wa qala kata Sa'd rahimahullah dan oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Sekali-kali tidak Kelak mereka akan mengetahui Kemudian sekali-kali tidak Kelak mereka akan mengetahui Kebenaran berita dari Nabi SAW Ayy, kata beliau rahimahullah Sayalamuna Nanti orang-orang kafir Akan mengetahui إِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابِ مَا كَانُوا بِهِ يُكَذِّبُونَ mereka akan mengetahui ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW adalah benar. Kapan itu terjadi? Saat mereka melihat secara langsung dengan kedua mata mereka azab yang pedih yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahuwataala. Dan ketika hari itu tiba, yahkan ibadina Hasaniyah Allah wa iyaqum mereka tidak lagi diterima taubatnya tidak lagi bisa dikembalikan ke dunia untuk beramal berubah menjadi orang yang salah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla. Ya. Haina yud'auna ila nari jahannam da'a yaitu pada saat ketika mereka diseret dengan paksa menuju neraka jahannam. Ya, saat itulah baru mereka sadar. Ikhani fidina azani wa ayyakum, wa yukalulahum. Dan dikatakan kepada mereka, para malaikat yang menyeret ahlul ner untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ikhani fidina azani wa ayyakum mengatakan, Hadhin narul kuntum bihatu kezibun. Ini loh, neraka yang dulu kalian dustakan. Ya. Yang Rasulullah s.a.w. bersabda di hadapan kalian anqidzū anfusakum minan nar anqidzū anfusakum ya selamatkan diri-diri kalian dari neraka jaga diri-diri kalian dari azab neraka ikatakan aku tidak memiliki kemampuan kekuatan kekuasaan untuk membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala na'am kadai khani bidin ajaniallahu wa iyyaku tentunya apa yang disampaikan oleh As'ad rahimahullahu taala tentang keterangan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dari permulaan surat An-Naba yang menggambarkan pola fikirnya orang-orang kafir ya dan Hukuman bagi mereka ikanifidina azani Allahu wa a'kum di mana mereka akan menjumpai kebenaran berita dari Nabi Muhammad SAW pada saat yang sudah sangat terlambat. Ya, mereka melihat kebenaran ketika waktunya sudah terlambat, sudah bukan lagi waktu beramal, waktunya untuk dihakim. Nanti dia mulkih ma ikanifidina azani Allahu wa a'kum. Sebagai suara mukmin yang baik. Kita tentunya harus berhati-hati. Jangan sampai mengikuti pola pikirnya orang-orang kafir. Nah. Dari sini kanibidina azani allahu wa'iyakum bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama. al kuffar yungkirunal ba'dah Dari sini menunjukkan kepada kita faedah yang pertama bahwasanya orang-orang kafir mereka mengingkari adanya hari kebangkitan Ini prinsipnya orang kafir khani bidin wa iyyakum dan barang siapa yang meyakini keyakinan ini beranggapan bahwasannya hari kiamat tidak ada, beranggapan bahwasannya hari kebangkitan itu tidak ada, tidak ada jazaa', tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka, maka dia bisa dikafirkan khani bidin azani Allah wa iyyakum. Masa ada Ustaz Muslim kok enggak beriman dengan adanya hari kebangkitan? Jawabannya, ada. Kok bisa Ustaz? Iya, walaupun modelnya berbeda. Seperti apa Ustaz? Dicontohkan ikanibidina azani allahu wa iya'kum seperti ahlul kalam wal mutafalsifah. Ya, ahlul kalam mereka mengingkari eh, apa namanya adanya hari kebangkitan, tapi tidak seperti versinya orang-orang kafir. Kalau orang kafir mengatakan enggak ada yang namanya kebangkitan itu, kalau sudah mati ya selesai. Kan gitu ya. Kalau mereka ahlul kalam punya pendapat ikhwaniddina, azanillahu wa iyakum, ya. Kebangkitan ada. Hanya saja Nanti di yawmul kiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan ruhnya saja. Bukan jasad. Dan Allah akan menempatkan ruh tadi pada jasad-jasad yang baru. Bukan jasad yang dulu pernah diciptakan di dunia. Jadi menurut mereka alul kalam. Contoh ya, kita ambil contoh bersama. Andi. Mati. Jangan takut Andi. Sudah kepastian. Saya tak mendoakan, ya. Andi yang saat ini ya, untuk melihat dengan masya Allah wajah yang rupawan. Ya. Aku nak Andi, ya. jasret gini. ini, ya. dengan postur tubuh yang seperti ini, dengan senyuman yang imut seperti ini. Ya, ketika mati, hancur, ya. bersatu dengan tanah. Ya, di makan oleh ulat di kuburan. Nanti pada hari kiamat yang dibangkitkan itu bukan jasadnya Andi yang sekarang. Tapi ruhnya Andi saja. Ruhnya Andi nongol. Kemudian dibuatkan oleh Allah SWT. Diciptakan jasad baru. Tubuh yang baru. Kemudian ruhnya Andi tadi dimasukkan dalam jasad yang baru. Bukan jasadnya yang sekarang. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya? Ahlul kalam. Apakah pendapat ini benar? Yakinlah. Benar apa anda ini? Loh kok raguan itu. Waduh. Tadi kan sudah dikasih tahu. Ilmu itu dibangun di atas. Keyakinan. Jangan ragu. Nah sebentar. Oh tak kira. Sudah tak? Sudah. Mau atan dulu? Ya atan dulu. Ya, Untuk pikirkan baik-baik. Itu benar apa anda kira-kira? Total -kira. oh, atan dulu. Naam. Terkait dengan pendapatnya ahlul kalam wal mutafalsifah yang mengatakan bahwasannya hari kebangkitan itu ada hanya saja yang dibangkitkan yang dibangkitkan nanti adalah ruhnya dan Allah akan menciptakan jasad yang baru bukan jasad yang dulu pernah diciptakan di dunia ini fidena nazani Allah wa iyakum. Ini merupakan pendapat yang batil. Pendapat yang batil hanya saja belum sampai pada tingkatan dikafirkan. Kalau yang dikatakan kafir dalam ayat ini sanidina azani Allahu wa iyyakum yang betul-betul mengingkari tidak ada hari kebangkitan sama sekali. Ya. Ini kafir jelas. pun pendapatnya ahlul kalam wal sifah, belum sampai tingkatan dikafirkan karena mereka masih mengimani kalau kebangkitan itu ada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 dan jasad yang dulu pernah diciptakan di dunia. Doa. Kenapa Ustaz? Bukan jasad yang baru seperti pendapat yang Ahlul Kalam, casing yang baru tidak. Nanti yang dibangkitkan adalah jasad yang dulu pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang hancur dalam tanah dimakan ulat. Ikhwanul Baitinazani Allahu Wa Akuh. Dalilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat yang ke-78 sampai ayat yang ke-79. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. ya Disebutkan tentang ucapannya orang-orang kafir. kaum musyrikin yang menentang hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim." Orang kafir tadi berkata, "Mayyuhyil 'idam?" Siapa yang menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur menyatu dengan tanah? Berarti mereka beranggapan apa? Yang dibangkitkan itu jasad yang dulu ada. Kan gitu ya? Yang sudah hancur menjadi tulang belulang bahkan menyatu tidak ada wujudnya. Kalau mungkin usia pemakamannya baru sebulan begitu, masih ada bekas-bekasnya ya. Nah, yang sudah ratusan tahun kuburan kuno, kanifidina azani Allahu a'lam itu sudah enggak kelihatan lagi. En gitu ya. Lah itu yang, yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang kafir menganggap mustahil. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-belulang yang sudah menyatu dengan tanah? Yang usianya sudah ratusan tahun. Belum lagi kalau ditumpuk lagi kuburannya. Belum lagi yang dikuburkan secara massal. Ya. Itu kan nanti tercampur nantinya itu. Ada tulangnya si fulan. lengannya si alan. Kakinya si fulan. Dan seterusnya campur jadi satu. Menyatu jadi tanah. Sudah bingung nanti cara menciptakannya. menghidupkan kembali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah. Ucapan mereka. Yisani bidin azani allahu wa iyakum. qul. Dia yang halذي anshaaha awwala marrah wa huwa bi alim Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam yang akan menghidupkannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang dulu menciptakannya Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Siapa yang akan menghidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala wa bi kulli khalqin alim dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua ciptaannya. Tidak bakal tertukar. Walaupun dipisah-pisah. Jasadnya ikhani bidina azani Allah huwa iya'kum. Dibuang ke tengah lautan. Dimakan oleh ikan. Tak berwujud ikhani bidina azani Allah huwa iya'kum. Allah akan menghidupkan kembali. utuh seperti semula. Namun. Sari kami. Sari kami. Tayyib. Ini faedah yang pertama di sanadidina jani Allahu wa iyyaku. Faedah yang kedua. Wujubul iman bil ba'tsi. Wajibnya beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dan ini termasuk bagian dari arkanul iman. Termasuk Bagian dari arganul iman. Yaitu rukun yang kelima. Al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan adanya hari kiamat. Hari akhir. Dan disebutkan oleh para ulama. Di antaranya oleh al Muhammad ibn Salah al-Utaymin. Termasuk rangkaian al-iman bil yaumil akhir. Rangkaian mengimani adanya hari akhir. Al-iman bima yakun ba'dal maut mengimani segala sesuatu dari peristiwa yang diberitakan akan dialami oleh setiap hamba sesudah kematiannya. Semuanya dalam rangkaian aliman bil yaumil akhir. Berita ketika bagaimana proses dicabutnya nyawa setiap hamba ikhanibidina nazani Allahu wa iyakum kemudian diangkat ke langit. Kalau hamba yang saleh akan diterima, dibukakan pintu-pintu langit ikhanibidina nazani Allahu wa iyakum. Kalau dia hamba yang apa namanya penuh dengan dosa tertutup pintu langit kemudian dilemparkan azani, wa kum, kembali ke jasadnya. Kemudian berita bahwasanya mereka yang meninggal dunia setelah dikuburkan dimakamkan. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan mendengarkan suara terap langkah dan sendal orang-orang yang mengantarkannya menguburkannya. Ishani bidina azani allahu wa iya kum datang dua orang malaikat mendudukkan sang mayat tadi sanividina Allahu wa kemudian ditanya marabbuk madinuk wa man siapa rabbmu siapa tuhanmu siapa apa agamamu dan siapa nabimu nya dari rincian-rincian yang lain ini sanividina Allahu wa yang pasti dialami oleh masing-masing dari kita Semuanya termasuk dalam rangkaian al iman bil yaumil akhir termasuk diantaranya beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kalau seorang hamba beriman dengan adanya hari kebangkitan di sini wa iyyakum maka mengharuskan dirinya al isdiad bil a'mal as-salihah. Seorang yang betul-betul beriman dengan hari akhir. Dengan adanya hari kebangkitan. Akan membekali dirinya dengan bekal sebanyak-banyaknya. Dengan bekal amal soleh ikhani bidina azaniyallahu huwa iyaku. Nah. Jadi kalau orang beriman dengan hari kebangkitan. Dia akan semangat menjalankan ketaatan sekecil apapun. Karena itu bekal baginya Ikhwanitina Jazani Allahu wa iyakum. Orang yang beriman kepada hari kebangkitan Ikhwanitina Jazani Allahu wa iyakum akan menganggap rendah tidak bergantung dengan kehidupan dunia. Karena dia tahu dunia itu hanya sementara Ikhwanitina Jazani Allahu wa iyakum, hanya makbar, tempat berlalu. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam beliau bersabda "Hari hadifidina azani allahu wa iyakum mali walid dunya illa karakibin irtahala bishajaratin fatarakahu. Atau kama kala sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Apa urusanku dengan dunia? Urusanku dengan dunia itu tidak lebih seperti seorang musafir yang tengah melakukan perjalanan. Kemudian istirahat duduk tidur di bawah naungan pohon. Setelah selesai hajatnya, dia akan meninggalkan pohon tadi. Tidak ada ceritanya. Seorang musafir yang melakukan perjalanan. Istirahat di sebuah pohon. Merasa nyaman di situ. Kemudian bikin rumah. Tinggal di pohon tadi. Tidak ada. Dan tidak ada ceritanya Ikhwanul Bidina Azanillahu wa iyakum musafir yang sama melakukan perjalanan singgah untuk istirahat di bawah naungan pohon yang teduh Ikhwanul Bidina Azanillahu wa iyakum kemudian memboyong pulang pohonnya. Tidak ada Ikhwanul Bidina Azanillahu wa iyakum. Begitu pula dunia. Nya. Dunia adalah tempat di mana Allah SWT menguji hamba-hambanya. Dan di situ kita diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Allah SWT untuk memilih apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah SWT. Hamba-hamba yang cerdas adalah hamba-hamba yang mukmin yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik dan benar. Mereka akan memanfaatkan setiap waktunya, tenaganya, pikirannya... Segala yang dia miliki, kanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dikerahkan untuk memperbanyak amal soleh sebanyak banyaknya. Wa tazawwudu, fa inna khairazadid taqwa. Ada pun orang-orang yang kurang cerdas, itu kondisinya seperti tadi. Musafir yang singgah di sebuah pohon, ya nginep di pohon tadi, keenaan, bikin rumah di situ. Tidak balik-balik atau digotong pohonnya ikhanibidina azan ya Allah wa iyakum pulang ke rumah dan itu tidak mungkin. Ya. Maka ikhanibidina Allah wa iyakum Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau pernah diminta ya. oleh murid-muridnya tabi'in dari kalangan Ahlul kufah. Mereka berkata kepada Ali bin Abi Talib, Ya Aba Turab, Siflana Dunia. Wahai Abu Turab, tolong. Ceritakan kepada kami, apa pendapatmu tentang kehidupan dunia. Katanya Ali, Util Am Uqsir. Mau dijabarkan panjang lebar atau ringkas saja. Mereka mengatakan Bal Tuqsir yang ringkas-ringkas saja. Datanya Ali radiyallahu ta'ala anhu wa aradha ad-dunya halaluhah hisab wa haramuhah nar. Ringkas. Soalnya diminta ringkas. Ali mengatakan. Ad-dunya halaluhah hisab wa haramuhah an Dunia itu yang engkau dapatkan dengan cara yang halal akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hisapnya apa? Min aynak tasabahu wa fima anfaqo. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Untuk apa kamu pergunakan harta tersebut? Ditanya. Ya, semua harta kita. Mau itu sepeda, motor, mobil, kendaraan, rumah, tempat tinggal, pakaian, kekuatan, kesehatan, waktu luang, mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, dan semua dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan harta yang kita miliki ditanya, "Dari mana engkau dapatkan?" Ya. Kamu jadi gemuk, ini makan apa? Apakah dari harta yang halal atau harta yang haram?" Ditanya. Ya, itu yang halalnya, yang jelas-jelas halal, kata Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu taala anhu wa radha, "Itu akan dihisap. ribet." Wah, haram muhannar. Yang haramnya Neraka balasannya, Insanibidinaazzaanii Allahu wa a'kuum. Itu hakikat dunia tinggal kita memilih mau ribet nanti di kiamah atau mau simple Insanibidinaazzaanii Allahu wa a'kuum. Karena orang orang yang fukorok yang meninggal dunia di atas keimanan itu mendahului Agniya nanti di kiamah Karena mereka nggak ada yang dihisap apa yang dihisap hartanya sedikit. Lah kalau hartanya banyak. Ya, yang omsetnya sampai triliunan, miliaran, masyaallah, setiap rupiahnya akan ditanya. Ya. Bulan, hari ini penghasilanmu 25 juta. Dari mana kamu dapatkan 25 juta tadi? Untuk apa? Jawab isni bidin hazani Allahu wa iyakum. Ya, kalau seorang yang fakir santai sedikit हिसाबnya mudah lolos dihani bidinauza billahi wa iyakum untuk sisi ini seorang yang fakir yang mukmin lebih unggul ya lebih unggul dihani bidinauza billahi wa iyakum dan kita bisa menyikapi dunia sebagaimana mestinya menganggap dunia itu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala matah hanya perhiasan semata memang indah memukau tapi itu bukan sesuatu yang engkau butuhkan sesungguhnya hanya pemanis saja ya sanidina azanillahu wa iyakum Didapatkan. kalau kita betul-betul beriman dengan adanya hari kebangkitan kalau ada mukmin muslim Sunni salafi min ahli sunnati wal jama'ah. Kemudian keranjingan dunia. Sebenarnya saat itu dia lalai. Tentang adanya hari kebangkitan. Seorang yang betul-betul beriman dengan adanya hari kebangkitan. Ishani bidina azani allahu wa iya'akum. Akan kosrul amal. Pendek angan-angannya tentang dunia. enggak muluk-muluk. Sebaliknya. Yang lalai dari adanya kebangkitan di sanidina zanni Allah wa iakum angan-angannya panjang, jauh melampaui ajalnya. Yang dipikirkan itu apa? Nanti saya harus sukses. Umur 30 tahun setidaknya sudah mendirikan perusahaan yang berdiri sendiri. Terlepas dari nama besar ayah maupun keluarga. Omset yang didapatkan setidaknya sekian M. Nanti dalam angan-angannya itu disusun. Ya. Di gila jocoran satu, istri pertama. Ya. Nanti di jalan mojo, istri kedua. Di daerah Dharma Husada, istri ketiga. Istri keempat, menganti. Loh kok nyempal sendiri. Ya, biar jalan-jalan lah. -jalan, Kemudian istri yang pertama nanti rumahnya mewah. Tiga lantai. Kendaraannya Toyota Fortuner. ya Yang terbaru. Istri yang kedua cukup satu lantai. Tapi punya basement ke bawah sampai tiga lantai. Kendaraannya Hammer. Ya, nomor dua soalnya. Jadi pilih Hammer H2. Istri yang ketiga. Oh memang. Tidak ke atas, tidak ke bawah bangunannya. Ya, cukup satu lantai, tapi luasnya setengah hektar. Ya, kendaraannya, ya, yang ini yang, yang ini sederhana. Soalnya darahnya habis di rumah yang keduanya setengah hektar. Terus apa kendaraannya? Ya, cukup Toyota Innova lah tahun 2004. Ya, itu yang dipakai ke pasar. Kalau ke mertua, ya Toyota Camry. Istri yang keempat ikhanifidina azani allahu wa'iyakum. Wah, tenang. Rumah enggak saya kasih. Apartemen, tujuh lantai. Ya, mobil, terserah. Dipikirkan dulu. Ini semuanya apa ikhanifidina azani allahu wa'iyakum? Angan-angan yang panjang. Yang kalau dikalkulasi umurnya belum tentu dapat. Ya, belum tentu dapat istri yang pertama. Dapat satu aja. Masya Allah. Ya, dia. Niat, ya, lah. mau mimpi dapat dua, mimpi dapat tiga, mimpi dapat empat dengan mimpinya yang masya Allah luar biasa seperti tadi Ini berdina azan Allahu wa a'ku. Ini biasa dia muskan Allah subhanahu untuk apa? Supaya lalai dengan adanya hari kebangkitan. Kalau lalai dengan adanya hari kebangkitan, malas beramal, lupa dengan ketaatan. Akhirnya apa? Sibuk mengejar dunia ya, hendap ini Nyaazaniya Allahu waaiyakum. Prinsipnya hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kemarin yang masuk uangnya cuma seratus ribu, maka hari ini seratus ribu. Besok harus dua ribu. Lusa tiga ribu. Pekan depan 1 juta. Bulan depan 5 juta. Ya. Tahun depan nikah. Yang dia na aham hكذا يهدي بنا اذن الله هو اياكم sarivami sarivami na am. sehingga hal hal yang seperti ini yang terkadang muncul dalam diri kita ihani fidina azani allah wa iyakum kairah untuk mendapatkan dunia ambisi yang begitu membaja iya gitu membara untuk mendapatkan dunia. Ya Allah, wahai aku sampai dia berdoa di setiap sujudnya pada waktu sahur. Ya Allah, wahai aku, Ya Allah, jadikanlah dunia ada dalam genggamanku, jangan di hatiku. Baik doanya, ya. Tapi mimpinya seperti tadi. Ya Allah, wahai aku, yang menyebabkan dia lalai dari ketaatan, yang menyebabkan dia Mengenyampingkan sesuatu yang seharusnya menjadi prioritas. Apa prioritasnya? Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sudah benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah sudah benar ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam benaknya dia mengatakan, ah itu belakangan. Itu nanti kalau umur saya sudah 55 tahun, waktunya pensiun baru saatnya belajar. Ya, kalau nyampe usianya 55 tahun. Lah kalau enggak nyampe? Ha kadza idzena bidinana jazani Allahu wa iyakum. Semua problem, semua muskilah. semua masalah yang dihadapi oleh seorang muslim idzena bidinana jazani Allahu wa iyakum terkait dengan urusan dunianya sering nya muncul karena dia lupa dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Dirundung dengan kegalauan tingkat dewa ya Rabbana jazina Allahu wa iyyakum. Masalah-masalah impitan ekonomi membuat kepalanya pecah. Waduh gimana ini harga semakin naik. Waduh gimana ini keputusan pemerintah menyulitkan terus. Waduh gimana ini kayaknya hidup semakin lama semakin berat. Ya, semuanya dianggap berat di azani allahu a'lam. Dia lupa dengan hari kebangkitan di azani allahu a'lam. Lupa dengan pesannya Ali ibnu Abi Talib bin Rasulullah saw. Nah, lupa dengan hakikat dunia di khanifidin azani allahu a'lam. Momin yang baik, yang betul betul beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan beriman dengan adanya hari kebangkitan, santai hidupnya. Kalau dapat yang lapang tersyukur kalau diuji dengan kesempitan ya sabar selesai gampang kok ngomong gampang usah tapi prakteknya susah. Nafas saya setuju kalau itu. Hanya nah, berdina azaniya Allahu wa iyyaku. Nafas seruami seruami tayy. Hanya ada yang hanya berdina azaniya Allahu wa iyyaku. Nafas ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Berdasarkan uh, penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'adi rahimahullahu ta'ala. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang keenam dan seterusnya. Ini apa namanya bukti yang disampaikan oleh Allah SWT dengan hal-hal yang bisa kita lihat. Dengan mata kepala kita yang menunjukkan bahwasannya hari kebangkitan itu ada. ya Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. 10 ayat disampaikan oleh Allah SWT. Yang, yang sebagai bukti bahwasannya hari kebangkitan itu ada. Jawaban bagi mereka-mereka mereka yang masih meragukan. Adanya hari kebangkitan di sana Bismillahirrahmanirrahim waaiyaku yang insyaallah Ta'ala pada pertemuannya akan datang. Nah, nantikan waktunya. Tadi ada satu pertanyaan, masyaAllah. Tadi kami memiliki saudari akhwat yang belum menikah. Alhamdulillah diberi nikmat untuk mengenal dakwah sunnah akan tetapi ingin hadir di majelis taklim, Namun harus menempuh lokasi ta'lim dengan kendaraan umum, semisal angkot dan lain-lain dalam keadaan tidak ada mahrum yang mengantar. Bagaimana mengkompromikan antara menjaga hijab dengan kewajiban tolabel ilm. Ditambah jika hadir dalam majelis ilmu ada banyak fadilah dan keutamaan. Mohon arahannya. Tayyib. Dalam hal ini, khanibedin azani Allahu a'ya kum, emang menghadiri majlis ilmu secara langsung, hadir di majlis ilmu ya, secara langsung, fadilahnya jauh lebih besar, lebih mulia, lebih utama dibandingkan yang mengikuti streaming atau yang mendengarkan kajian melalui rekaman ni, khanibedin azani Allahu a'ya kum. Nam, ini khair. Bagaimana kalau untuk seorang akhwat, ya? Yang ingin mendapatkan keutamaan tadi. Namun tidak ada mahrum yang mengantar ke lokasi ilmu. Mau tidak mau, naik angkot. Apa yang harus dia lakukan? Khanifidina azani, Allah huwa iya kum. Di sini ada beberapa solusi. Ya. Ada beberapa solusi Khanifidina azani, Allah huwa iya kum. Sebelum disampaikan solusinya. Ya. Sebelum disampaikan solusinya. Saya nasihatkan kepada akhwat ini dan yang semisal dengannya yang menghadapi problem yang sama, ya khairiwidini alaikum. Kalau tidak memungkinkan hadir di majlis ilmu, lantaran tidak ada mahrom yang mengantar, jangan nekat hadir ke majlis ilmu dengan naik angkot dan semisalnya, karena di situ mambagul fitan. Ya, di situ bisa menimbulkan fitnah yang luar biasa dahsyat Keluarnya seorang wanita dari rumahnya itu sudah cukup sebagai fitnah Apalagi harus naik angkot Gak ada jaminan kalau penumpang itu semuanya perempuan Ustadz saya naik dari depan gang rumah saya itu semuanya perempuan Ustadz dan saya kenal semua Ya saat itu perjalanan berapa meter? 100 meter kemudian turun masuk andi dan seterusnya ikhwan fiddin azani Allahu wa iyakum. ada jaminan. Terus bagaimana Ustaz dengan menghadiri kajian ilmu yang keutamanya lebih besar, lebih afdal kalau langsung hadir di majelis ilmu? Na'am, tapi kaedah yang perlu diperhatikan dalam syariat ikhwan fiddin azani Allahu wa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaedah Darul mafasid muqaddamun ala Jalbil masoleh. menghindarkan diri dari mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan seperti dalam kasus ini, mafsadahnya apa? timbul fitnah fitnahnya ini bukan hanya fitnah untuk sang akhwat, bukan fitnah untuk muslimah tadi, tapi fitnah untuk muslimahnya dan fitnah untuk orang lain ya untuk orang lain radius fitnahnya ini bukan hanya untuk dia saja tapi radiusnya itu bisa sampai 100 km bahkan lebih ya nabi sallallahu wa iyakum ya Anda bisa bayangkan bagaimana para bujangan-bujangan walaupun dia di tempat yang mulia di masjid melihat akhwat berjalan dari Kang Sana sendirian ya dilihat akhwat siapa itu ya adiknya siapa itu aduh Tuh, anda melihat, bagaimana sebenarnya aku ini Itu jawaban di khanifidina azani wa a'kum. Yang fitnah bukan hanya dia, tapi orang lain pun juga terfitnah dan itu berbahaya di khanifidina azani wa a'kum. Apalagi di zaman sekarang, yang mana rasa malu di khanifidina azani wa a'kum semakin lama semakin terkikis dari hatinya kaum muslimin dan muslimah. ya Sampai pada tingkatan dicabut ikan dividi nazarani Allahu wa a'ya kumalaiya dobbillah sudah terlalu banyak kejadian-kejadian yang memilukan dan memalukan ikan dividi nazarani Allahu wa a'ya tidak perlu saya sebutkan. Saya faham. Nah, sehingga daripada terhindar dari fitnah yang fitnah ini bisa apa namanya mengenai sang muslimah tadi dan mengenai Orang-orang lain di kanibidina azni Allahu wa iyakum ini harus lebih diprioritaskan untuk ditinggalkan. Ya, daripada ingin mendapatkan keutamaan hadir secara langsung di majelis ilmu kalau memang memungkinkan tanpa timbul fitnah tafadhol masykura monggo. Dan itu sebuah keutamaan. Kalau tidak memungkinkan, Jauhkan diri dari fitnah sejauh-jauhnya. Jangan sekali-kali bermain Api. Kenifatina azani Allahu wa i'aku. Sedia kami, sedia kami. Nah. Daye enam. Karena untuk zaman sekarang ini kenifatina azani wa i'aku semakin dipermudah. Bahkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu yang sifatnya wajib, ilmu yang sifatnya fardhu ain yang harus diketahui. Ya, zaman sekarang semuanya sudah ada rekamannya nya tentang apa namanya gajian, tentang tata cara salat, kemudian kitab-kitab para ulama tentang pembahasan tentang zakat dan semisalnya. Sorry jaritannya jari, jari, complete kan video ini. Allahu wa iyyaku. Jadi kami baik. Anu saat enggak ada saudara laki-laki atau mahram yang bisa mengantar, juga enggak ada rekamannya. Pinta nomor akhwat yang lain. Kalau ada pertanyaan, titipkan pertanyaan Ya kepada umahat atau akhwat yang memungkinkan untuk hadir di majelis ilmu tanpa menimbulkan fitnah itu sudah perkara yang kampung. Shalatul Fidinaazaniyalahu wa iyaqoh bersabar. Ya dan solusinya segeralah mencari pasangan yang soleh. Ya itu solusinya. Supaya terbebas. Ya. Supaya antum mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Naam. Aman dari fitnah ketika keluar rumah. Karena didampingi dengan suami yang baik agamanya. Maka segeralah menikah. Carilah pasangan hidup yang baik agamanya. Jangan menitik beratkan pada tampan rupawan. Memperbaiki keturunan Nusad. Nah, ya, saya pas-pasan. Kalau dapat yang pas-pasan, nanti anak saya juga pas-pasan. Kasihan. Ya, ya supaya sedap dipandang lah, Ustaz. Ya boleh-boleh saja. Ya, banyak di kalangan sahabat yang baik akhlaknya juga tampan wajahnya. Ya, saya enggak menawarkan diri loh ya. Hakekatul kahfah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa a'laiku. Segera lamar nikah. Dan ini bukti. Ya, hikmah yang besar dari Nabi s.a.w. yang memerintahkan kepada syabab untuk segera menikah. Ya masyara syabab man istata' minkumul ba'al yadzawwaj fa innahu ahsanul lil farji fa innahu aghaddul basar wa ahsanul lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisau. Haga dai khani fi Allahu wa iyakum sehingga Arahan saya, nasihat saya untuk kasus yang semacam ini, Kenifidin Alazani Allahu A'yaqum, kalau tidak memungkinkan, tidak ada mahrom yang mengantar, duduk manis di rumah, dengarkan streamingnya, dengarkan rekamannya. Kalau ada muskilah muskilah yang ingin ditanyakan, titip pesan melalui yang hadir. Selesai. Sabar, Kenifidin Alazani Allahu A'yaqum. Solusinya segeralah menikah dengan pemuda muslim yang baik agamanya wallahu taala ala ummis shawab subhanallahi wa rabbina astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu